na jutarnji i noćni zikr. E, ne znam koliko ste od onog što sam govorio čuli, uglavnom ono što je bitno da zna, a to je da najvola knjižica, odnosno dole po tom pitanju su pisnuli e, muslim u kojoj ima navedeno oko desetak, više ili manji Zikrovo koje se uče i najveće i vitro. I znači, ono što je bitno da se zna, to je da se svi ti zikrovi e, nije šart da bi se smadro da neko proučio jutarni većem zikre, da se ti zikrovi ti moraju proučiti. Nego dovoljno da se da se prouči određen bio, bio tih zikrova koji su prenešeni. Naravno, jel, osnovno je da se prouči onaj početni zikr, jel, se seine, ovo, se mu lillah, valhamdu lillah, i tako dalje, i tako dalje, za večerni zikr, ili za noćni, jel, asbahna, vasbah, mul kolila. Znači, taj osnovni zikr, jer je on uvod, stvari, on govori, jel, o, o jutarnjim i o večernjim zikrom. Naravno, jel, u, u, u, u tim zikrovom je osnova, da su čajci, koji si joj, e, e, tri zadnji sured, skorana, po tri puta, i tako dalje. Znači, ima, e, ima i se ibliske kvar, poznata doba, jel, e, znači, uglavnom, te stvari bi trebalo nastaviti uvijek da se uči, kao i oni manji zikrovi da ih navodimo ovdje u glavnom znači e, nije uslov da se nauči svi zikrov, sve sve zikrove po tom pitanju da bi se smatralo da neko uči e, i redovno uči to a da već je tek nađovon je naučio broj zikrova i da se one, da se oni uče a naravno bodje da se mogu svi fizički naučiti čovjek ako nema vremena da prouči sve te zikrove dovoljno da određeni dio, dio zikrova proči. toliko onaj šala po tom pitanju da za najbodi E, drugo pitanje je bilo kaže e, čini mi se malo ono isto pitanje što bilo prošli put a to je kaže moj brat isanio da koliko kurbanji video krv i sve ostalo pa tadi pa tadi pa vas pitala da li, da li moj brat treba da zakolji uživo kurban da li treba da čeka kur, kurban baram e, ili odma da os, e, ili odma da ostali svoj san ne znam da li sam bio dovoljan prošli put, e, uopšte se ne treba e, oslanjati na ovaj san, i jer nije san e, izvor iz koji se crpi e, e, šarijanski propis i kakšne što je ponašati. To što je, što je on sanjao, da koji je kurban i vidi u krtu, ne znači da on treba u stvarnoci zaklat kurban. To je apsolutno e, e, ne znači da to obaveza se može istoga toga crpiti šarijerski propis. Zna se kad se u kurbani, u koje vrijeme, u kojim povodima. Počnemo sa prošli put priđao. Znači, ako mene lično pitan, znači, apsolutno ne treba da se osjeće na taj san i ne treba da zakljuje kurban, jer to nije propisan. Nije propisan, kad čovjek vidi u da zakljuje kurban, treba zakljuje kurban. E, dalje, sljedeće pitanje teče. Mat Maturidija šarije optužuju Šeha ibnose imen za rekao u dijelu, e, u dijelu dijelu da je rekao da je Allah sjel na prijestolje nakon što se uzdigao na Arša dijelu, misli dijelu a, knjizi a, a i kako objašnjava termin kejfije, jer Novatar pripisuje da je šejih Ibn Saimim to rekao doslovno da je Allah sjel na prijestolje Arš, kako se tumači, tumači pojem isti karar koji se navodi jer neke šarije obtuživno da je da je, u to, da je u tom stavu kao muđesima i obtuživno ga za kuf. Mislim da je besprijednuto da se odgovara na, na, na ovakve obtužbe. E, što se meni lično e, tiče, ja bi trebao prvo da provjerim šta je konkretno rekao tu še imim, jer ja ne pamatim ono što on kaže i kako tumačuje. Znači, pa da bi se onda moglo reći da li zaista to rekao, nije rekao, a to da je on muđesim i da ga obtužio za kuf, to bezveđni komentara. Prvo odatnim to u džesin, šta znači mo džesin znači da opisala Hadela Šahnuhu da ima tijelo. I tako dalje. Sad odgovor na to je tako to nije, nije vrijedno je komentara, a pogotovo je doživljavanje da je to kufra, je to, kufr, jel, to da je to kufri tako čak da je rekali, je Šta je dokaz da je to kufri i tako dalje, To je uh, tema koja koja, koja zaista zaslužuje da se taj gubi vrijeme. U svakom slučaju, ako ne zaboravim, jel, ako ne zaboravim išava, na to će se vratiti na knjigu štijelog primina, pa da vidim šta je kažko rekao, jel, da bi novo o tome da pričam. A to da je zbog toga jel, jesim, i da je to dijelo kufe, tako da je to smiješno jer nije vrijedno komentara, jel, e, pogotovo od njih koji tek treba da, da uče akidu od nuga, kamo da sa ima razpogljena. Dalje, četvrto, četvrto priznam, dalje je e, dozvoljeno čovjeku koji ima dugu kocu i koji želi obaviti namaz da nosi raj koje će sloniti Kosovo da vam upadalo oči i pravila problem i razni zvijed. Tako da neće biti skoncentrovan za namaz. E, što se tiče e, ono koji ima dugu Kosovo, e, pokuđeno je na osnovu hadisa koji je biljež Buhare, musimo da, da u hadisu je podnao na hadisu u kojim je došlo da je u kojim je došlo da je poslanik salalahu alesirno rekao, je, nariđenom je umirtuan esudala 7 ili 7 dijelova narijeđeno mi je da učinim sečenje na 7 bilova kila i onda se naved koji te bilova i uglavnom uh wa alla wa zabranio mi je da šari vodi uh, i zabranio mi znači Allah dž.š.a.n.u.o. zabranio da da veže da veži kosu. Znači, onako plan je u namadu, da veže kosu. To uvedanje kosi može biti znači, da se veže u pletence, kako je došlo u drugim rivajetima, ili da se uopće sveži kosa. E, znači, to je uglavnom učenjaci, iako došla na, ovdje zabra na ovaj visu, u, učenjaci skoro da su složili da, da je to u kera keraijet, da je to mekruh, a ne deharam. Znači, mekruh je da se veže kosa u pletence, onako ima duhu kozu, toku namadu, dok planjanje, da se sveži kosa da znači to uklanjanje bude kosa vezana uplatanice, upletenice, kod noškarza naravno neko žene, upletenice ili uopće da bude svežana. svežana. E, međutim, što se tiče rajfa, to ne ulazi u uvezivanje jer, jer sa rajfom se samo skoni kosa da ne pada na oči, a ona se ne veži da bude svežana po zadiju poput svetenica i sl. Tako da nema smetnjištva da, da, da čovjek stavi rajfe, da oni koji imaju dugu kosa. I takvanje o sami e, peto pitanje, kako treba postupiti u trenucima kada nam neko čestite rođedan, da vas ovaj nagrad znači dobro. E, naravno, zvjerozno e, je poznat, to što se tiče u uopšte, što se tiče slavljine rođedanja, a u to ulazi i čestitanja rođena, da je to ponašanje kreatira, da to nime šude, da je to haram zabranjeno. Iko da se za sebe, uglavnom, ona, ako nam neko čestita, rođena, znajući kada smo rođeni, tako dalje, nije propisana, nije dozvoljeno da mu se odazove na to čestitku. Znači, nego mu treba pojasniti i reč da, da mi muslimani, da mi ne slavimo rođendan i da ne čestitamo rođendan i da ne primimo čestitku od nekog kona čestita, uglavnom, je bitna je stvar, da se ne alazove toj čestici, da se ne čestitki da se ne prihvati ona a sad način kako će se to pojasniti to je osobito stvar jel tako od nas jel njegove u umiješnosti u razgovoru u načinu razgovora i tako dalje u odnosu uspodnoj situaciji okolnostima da se pojasni jel da to musimo namjerati da to nije islama i da to ne treba praktikovati i reč osobi da u budućnosti da mu ne čestita rođendan jer time jel jel ako nije znao jel, a a pogotovo jel, ako zna da da to ne radi da ga ne zamirava na takav način. Narod će do teva na lijep način e, reći pojasno. Ee dali šest pitanja. Kaže podržali rat koji bilježi e, ima muslim između ostalot, na odlavi lavo poslanika sallallahu alejhi ve sellem ušao kod Muhameda. A pogel e, moj je već bio ukočen. A fi Abu Pa mu je sklopio oči, a potom rekao, znači ukoče bi umro, znači rekao mu, doista kada, du, kada se duša uzme, prati je pogljede. Zaplatao to ljudi iz njegove poroce, pa je rekao, e, dovite za sebe samo dobro, jer zaista meleki, a vinaju za sve što kažete. Interesuje me da li ova predaja da li ova predaja može poslužiti kao dokaz onima koji tvrdi, da svaka karija bude zapisana i da melete aminaj na to što ljudi govore da ostavamo e, ovaj hadis koji je spomenut, e to je opće poznati hadis, bude li nam učeno, suočati ih. Ee. international kako prevedemo to e, nazav e, odakle uzi prevod. Uglavnom odgovor na to pitanje je da li ova predam može poslužiti kao dokaz onima ina koji tvrde da svaka riječ da, da svaka riječ bude zapisana a ne znam ako misli uopšte uh, ja što čovjek izgovori da bude zapisano da da to međeci zapisuju to hoće poznata stvar jel da međeci zapisuju sve što mi govorimo sve što kažemo međeci pratioci ljudi jel a jel ono to na da to da da da sve stvari budu zapisane i da se i da, da će biti sve izloženo na sunnjem danu, što smo rekli, što smo govorili, jer to nato nam ukaze kur'anski ajet. U suri kao, ma jelfilu min qavlin illa ladejih raqivun atid. Kaže, ne izgovori se e, ništa od riječi, ne izgovori se ni jedna riječ, a da ne prisustvoje tome, ne prisustvoje raqiv, raqiv u svojom merek, merek e, pratilac, koji prati čovjeka, koji bude uvijek sa njim zapisuoju sve što radi. Tako još da svakar narodne, da se da, da se ne zgovori, kaže, znači u koranskom ajstu da se ne zgovori, se nijedna rič, a da, je, a da tome nisu prisutni meleci, odnosno da ne zapišu to. Tako da ne treba nam ovaj hadis, da bi to potvrduje, da se sve zapise, naravno da se sve zapise, sve što, što kažemo. E, a što znači ovo dugo dijela, da e, i da li, e, meleci aminaju, na, na, e, i da meleci aminaju sve što ljudi govore, jest ovaj hadis je dokad za to, Jo tim iz ovog ovde kako je prevedeno, ne možete to razumjeti. Ovde je prevedeno od perioda Hadisa je dovite za sebe samo dobro. Jo zaplakali su ljudi. Uh u Hadisu je došlo da dženasu, džena znači povikali su ljudi. Ne znam da plakali. Kako ko je predložio nego ta dž znači podigli su glašave. Može i plakanjem i vikanjem i za pomaganjem za umrli. Naci da general da djiz znači podignuti glasove. Podizanje glasova od od od može i od plakanje, od vikanja za pomaganje tako dalje. E eh, dok ovaj dio dovite za, sebe, dovite za sebe, samo dobro kako ovde je prevedeno. U hadisu došao la tedu ala ifusikom. Nemojte doviti protiv samih sebe. O ti se to što ovde ne vidimo prevoda pomenite. Dovite, dovite dovite za sebe samo dobro. A risul sala kadao proti sebe illa bi Ne Nedovite protiv sebe osim sa dobro. Načim e, a ovde predan dovite za sebe samo dobro. Načiji ovaj dio znači ovde preciznije je bilo da se prevelo la kadao al ne puto da nemojte daviti proti sebe osim khair. I naravno da ovaj kad se prevede na ovakom znači kako doslova vidi su nemojte daviti proti sebe I unastavke zato, fe inel mele ikete, tu emino alamate hudun. Jer zaista meleci aminaju na ono što vi kažete. Znači, ako čovjek doji proti samog sebe, i meleci, a meleci kažu za njeg amin, amin. Znači, eme, meleci aminaju na ono što mi doji. Ako čovjek samo proti samog sebe, meleci aminaju na to. A, a, aminaju znamo zašto znači, amin znači, te amin znači, uslišaj dolgo. Za tome ovaj dio Hadisa jest dokaz zato da meleci aminaju na ono, ne da ono što ljudi govori, nego kada dovi, znači nije ozde precizno, znači meleci aminaju na, na dove. Kada čovjek dovi za nekog ili za sebe, e, e, mene, meleci aminaju. Kao što došlo drugog vredodnog Hadisa, kada čovjek dovi za nekoga, e, meleci aminaju i kaži i njemu isto ono viko je. E, Nadam se da je, da je, da je dovoljno jasno zgodno na, na ovo pitanje. Sjedno pitanje Ovo pitam, kaže, rad jednog brata. E, radi jednog brata svojim pitam i je malo i mene zvunio. Ako čovjek ima satisfakciju, satisfakciju, da ejakulira na neki dio ženog tijela, da li mora da traže ženu saglasno za to? Malo čudno ovo pitam, ne, ne razumijem kako... kako Ako čovjek ima satisfakciju, kako može, kako može imati satisfakciju da a ja pomirem. Satisfakcija ima drugo značenje. Nadopna za nešto, utjehu za nešto. To da je rečeno da hoće znače da to uradi, da ho treba saglasa. Ne, ne znam, niti neka nejasno i e, kad bi bilo malo preciznije i a možda i malo i ti ima, šaklja koji se ne pita ovako javno. Tako da ne bi ovo zgovorio javno. E, osmo pitanje. Jedan brat je sa svojom ženom živio u djedovoj kući. E, on je inače jetim od rata. Kad se vratio djeri, djed ga je istiral iz kući izbog toga što mu, što mu se žena pokrila. Ako djed u oporici mu ne ostavi ništa od imovine, e, samo zato što praktikuje vjeru, šta da on radi. Treba da dobije tu kuću i dio zemlje oko kuće, koja nakon smrti njegovog oca nakon smrti njegovog oca naslje, nasljeđuje njemu. Kako sad oca, a prije toga djede. Treba da dobije tu kuću i dio e, zemlje oko kuće, koja nakon smrti njegovog oca na, nasljeđuje njemu. E, smije tražiti svoje pravo na lajičkom sudu? Da li svoje pravo na lajičkom sudu? Prvo hođe ima znači jedno pod pitanje, a to je e, ako njega otac isterao zbog vjere, odnosno da da ne otac pije, ako ga nje isterao iz kuće zbog vjere, postavlja pitanje pa vjeruje on i onog se on drži vjeri. Jel on musliman? Al komo mu vjer nije musliman. Pa znači ako mu nije nije nemocimo snima da je Srbin je Hrvat, znači čovjek e, ako ne vjeruje lažno na praktiku ništa vjere, nema namaza, nema ništa diklama. Uči je e, ista totalno upitan. Onda se postale pitanje, da li je uopšte dozvoljeno da naslijedi od njega? Svijedno njegov otac, ako je musliman ili on. Znači, e, e, zašto je s ovom račeno pitanje? Da li je dozvoljeno osman da naslijedi od keafira? Musliman je, recimo, djete, sin, a keafir mu otac kjafir, kršćani, židovi, što ja znam, ili, ili otpadnik od Islame, tako da je e, poznati je, je hadijskoj gdježi Buhara i muslimu koje je došlo. Da, jer i su muslimu keafir. Voleo keafiru muslimu ne nasljeđuje musliman kefera niti kefer muslimana. I na tome su tri mezeba u tom je el unutarnametizmo mezimunar razloženje, tri mezeba smatra da nije dozvoljeno nije dozvoljeno muslimanu da naslijedi kefera. To je baš. A ako uzmemo to da je on da je on musliman, da je djelno musliman i da ima pravo da ga naslijedi. Ode je je prvi to pita ka šta da radi, to što da ide narode što da radi, da radi ono što mora, jelo uglavnom ono što on radio da se vrati u djedu, i, uh, i u vjeru, to je veliki hayr što tome treba istrajati, a uh, i uh, ne treba da popušta svom djedu u potom pitanju, pa makar ne cerao iz kuće, jel uh, uglavnom kao što je došao do Kur'anskog rata, a što Allah dželle kaže, "wa may yattaqillaha yaj'al lahum makhraja", ona kose boli boje Allah dželle šanu, Allah dželle šanu, Allah Žešanu će me naći izlaz, vo jerzuquhu min haythu la yahtasib I, kaže nas, e, I ob skrbiće ga odakle se ni ne nada. Znači, ona ko se boji Allaha želešanuhu, čuva, čuva Allahove granice. I ostalja harama radi Allaha želešanuhu. Znači, e, ne treba gubiti u, u, u nadu, u Allahovu milost i Allahovu pomoć, izlazi svake situacije. Znači, e, i u nijekom slučaju ne treba biti razlog. jel, da pokutuju praktivno vjera, da mu se žena otkrije slično tome, kako bi se on vratio u očitivu naslijstvo odijela ili slično tome. Hela, ne mislim da je, da je tata ima jasna, ali ovdje ovaj zadnji dio što kaže, da li smije vražati svoje pravo na Vajčkom sudu, što sliče znači kraženja e, e, presudi, tužbi na takozvanom Tagudskom sudu, neislamskom sudu, e, ono što je, što je poznam što su čenjaci, većina učenjaka sa vremenim dozvodila, a to je Da kada čovjek ima e, svoj neki hak i ne može ga ostvariti, ne može ga dobiti, osom preko Taguskog suda, laičkog suda, na islamsku, njemu je dozvoljen da taj svoj hak traži, da to, to znači, pokrinju tužbu da, da urad sve što mora ili da bi dobio svoj hak, svoje pravo, bilo to pravo materijalno ili u nekom drugom smislu. E, također e, u, to je prvi slučaj, drugi slučaj znači ima pravo, kada ima pravo da, da se da traži presudu na, na Tagovskom sudu a to u slučaju kada mu se čini zulum nekomu je učinio zulum i ne može taj zulum ukloniti drugačije osim da to ide preko Tagovskog suda kada je u slučaju dodoljeno da jel, da ide na Tagovski suda otploni zulum o u svakom slučaju znači, e, ovaj brat, ako, ima, ako ima pravo da, nas, da naslijeduju ne znam sada ovdje u komano govori, od oca od i od djedu, nije bitno, naš ako on šarijatski ima pravo da nasljede dobije i ne može događati odstavstvo svoje pravo, ne ima nikad se da vam to traže preko uh, Pagurskoj Ladičkoj suda i to nije, jel, i to nije djelo kufra i ne vodi u kufra. Nego to je dozvoljeno njegšano. Uh, uh, deveto pitanje, da li je dozvoljeno oslavljavati. Da li je dozvoljeno oslovljavati muževa roditelja sa baboj i majka? nekad avno sam čula da nije, ali ne znam da li je to tačno. E, koliko znam, to je uglavnom kod nas običaj, jel, da je žena koja se udaje dođu u kuću muža, da je iz poštovanja prema njegovim roditeljima, da ih ostavljava sa babo i mama. E, naravno, jer, e, Jasno je tu da da niti je on da ti na, znači, je ni neka njen babo niti je niti, je sveka, niti je sveka, njina majka. To je jasno nego se postavlja pitanje da li je znači da je uopšte dozvoljeno takvo ostavljavosti. Uh e, ono je najbliže jel, da tako da taku kraću treba ukiniti da se treba prestati. Sad da li je to haram ili je mekruh to se vraća jedna samo situaciji. Račar sa samo da Naravno, jel, ako neko dokazivo kaže, jel pa imamo snični primjera kada kažu a sahabu poslanik sallallahu alajhi ja rasulullah bi abi e, anta ummi, o Allahu poslanice, bi abi e, anta ummi, ti si meni poput majke i oca. To je nešto drugo od ove situacije. Ti si meni poput majke i oca. Nači eh, ashabisu radijallahu anhum je eh, smatrali poslanik sallallahu alajhi wasallam na nivou oca i majke, nači u smislu čega? U smislu, jel, da im on daje uputu, da ga oni slijedi, da je on za njih, jel, nur i svjetlost i tako u to smislu, znači poput oca i majke, bez koga ne mogu, jel, živjeti životom sa Hidaretom na uputu i tako dalje. I to je sasvim drugačije od ovog ovdje, je od ostavljavanja sveka i svekove sa babo i majka i mama. E, iako mi tu znamo, jel iako se tu znamo na te da, da, da je svjesna i mlada i da su sjesni i roditelji e, muževi da ona to ne misli usplavno, smiju to niti smatra babom i majkom. E, međutim samo to oslovljavanje jel ima u sebi ima u sebi neku e, dozu pogrešnog pripisivanja roditeljstva onom na kome to ne pripada, jel? I tako da je to e, e, u tu najmanju ruk jer treba izbjegavati na najukotom makro A može prijeći u haram, ne zavisi, zavisi, kako to, jel, e, zavisi kako to osobe koje to praktikuju, kako to doživljavaju e, kako doživljavaju e, taj običaj i kako ga posmatra. Jel. U svakom slučaju e, treba ostaviti u praksu, jer, e, jer ona je e, suprotna stvarnom činičnom stanju. Jel. Može se zvati na drugočiji način, a ne na ovaj način, jel da se zove sa i majka, jer jer zaista on niti on nije otac ona njegova, njegova majka. Euh a drugačije bi bilo da da da ona da ona nije oslođavala više te meni poput oca poput majke. Tu drugačija stvar odnosno da ih nazove pabom i majkom. Ja to je na kraju laganje. To je laž i, i to je pogrešan način, jel, pokušavanje jel da se, da se pokaže tim roditeljima i da se ona stavi ulog, jel, da ona ni e, toliko cijeni, da i poštuje, da im je na usluze i tako dalje, da da ih izmeti e, i slično tome. Tu praktiju treba ukinuti i bliže, je da, da, da, da to ne treba raditi, e, zavisno, je e, shodno tome, da li je to metru ili haram, a može biti jedno i drugo. Allah zna najbolje. E, Desjeto, hadis muslimo glasi, e, koza imamo kaže amin i tako dalje, Pitanje, ako imam ne izgovara amin, da li smo mi dužni izgovoriti amin Ovo je početak Adisa koji je spominut, jel, adis koji je bilježni moslim u svom sahihu, u kojim je došlo, jel, e, i da eme imamu, kada imam izgovori amin, te eminu, izgovorite i vi i ono nastavku ima, jel peinehu men valka ka minehu temine me lajkiti kaže pa onaj čije či izgovaranje, amin se podudari sa izgovaranje meleka, amin, gufje lehu mate, kamde me dombi, bit ćemo oprašeni grijezi, jel uh, oneg grijezi koji ću raditi prije toga. Uh, znači, ovo je taj hadis koji spominje, koji spominje u, u, u pitanju. Uh, sad je pitanja, znači, ako imam nezgovori, amin, Znači, pošto u hadisu, zašto, znači, ako imam izgovori amin, i vi izgovorite amin. E sad, potrebujem šta, ako imam ne, iz, imam, ne izgovori amin. E, odgovor na to je, da imamo, ovo je jedan divajat muslimu. Odnosno, ovaj hadis bilježi ga i Buhara i muslim. A normalno bilježi ga i Buharere. Međutim, ima drugi divajat, isto također da je koji bilježi i Buhara i muslim. Znači, drugi divajat u kojim je došao, jel preciznije. U kojim je došao, i da imanu. غير مابروب ولا دالين آمين كادة قال الإمام غير مابروب ولا دالين آمين قال è ال caso تقول الإمام غير مابروب ولا دالين كادة آه... قالأ غير مابروب ولا دالين. فقولوا آمين رصي تبي آمين وهو روايته نية вспومني Vi je spomenuto da, da imam kaže amin. Nego kada imam kaže zadnji veladalim vi recite amin. I nastavak je isti koji prijašnji mi je fenomen vatra katolna Uglavnom u znači, ovom hrvatskom našama znači da je propisano propisano izgovorite amin ne vezano za to da li je rekao imam naglas amin ili nije rekao. Naravno je izgovaranje amin naglas je u stehab svakako a iz Bogova zavrijata dio učinjaka kaže da treba sačekati da prvo imam kaže amin pa onda mi iza njega znači da ne, da, ne, ne, da ne kažemo prije njega dok većina učinjaka kaže ne kaže se čimo kaže vala voda da ali izgovara se odma automatski amin na glas a sve jedno zašto imam ili malo prije njega malo poslije njega u svakom slučaju znači ovaj drugi rivajit pojašnjava i daje odgovor na novo pitanje znači propisano je mustehav je izgovoriti e, A mi glas, bez obzira šta rekao imam da li prešutio, da li rekao na glas amin, ili ne rekao e, evo, postavljate još jedno pitanje 11. E, kaže šta da radi imam djevojku koju volim, ali njeni roditelji su protiv nas, zato što slijedim sunet poslanika a ja bih volio da je ženim pa mislim da će njeni roditelji e, brandi da budemo u braku a njeni ni klanjaju, nisu vjeri, to jest ja sam za njih vahabija, Allah vas nagradio. E, što se tiče ovakvih pitanja, e, o, ovo su poznata pitanja, e, pitanja e, ovakvih, na ovakvim slučaju e, imao sam priliku da naližim nekoliko puta, uglavnom praksa je pokazalo, da se mora dobro ispitati stanje. Znači, na ovako pitanje ne može ovako odgovoriti, Nego, nego savjetujem tom vratu koji pita, znači da nađe nekog daju, do koji može najbliži doći, koji razumije ova pitanja fika po pitanju velija, ko može biti veliji, kada može biti veli tako dalje i da njemu pojasni svoju situaciju, da on ispita znači mora se ispita situacija kako je stanje tih roditelja, šta je razlog, što odbijaju, ovo je tvrdnja tebe koji to kažeš neka se desi u praksi da je situacija drugačija Nekad stvarte zna biti drugačiji, ja ne spominjem slučajeva, jel, kakvi bude, e, zaljude se momak i djevojka, e, naravno oni tvrdi da su, jel, slijedi je suneti, da su nasuneti, tako dalje, malo praši koji je te stvari, ajde to ćemo prijeći, to da to sprste, uglavnom, e, oni bi se uzijeli, ali eto ne daju roditelji, tako dalje, uglavnom, treba ovo dobro ispitat i treba neko, znači, ko može na terijentu da ispita, da vidi kako bi mogao, jel, stvrti, da li je njegov njegov babo da li njen babo spada starateljco, da li on radi takozvani adl, znači e, bespravno zabranjuje svoje prijatelje da se uda a došao je od čovjeka koji, koji odgovara, koji je njen kup koji je njim, e, dostatan njoj njim na njenom nivou znači to treba se utvrditi ne možete tako jel, ovako na daljinski da se utvrti, to treba neko na terenu da utvrdi da da odgovor uglavnom evo sa ovim smo završili e, e, sa ovim pitanjima, za njim smo završili e, na postavljena pitanja Ja bolimo nađešanu da, da nam ovu kabovi i da ovo bude dokazana sa neprotiv nas na sunjim danu, inša Allah, I e, čujemo se, inša Allah, u, u narednim sljedećim predavanjima. Da vas, Allah, šan nagravi najljepšem nagradom. Uspanik, Allahumme, da gandik, aškada in da la ilahi lajnka, estakolika, atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi